وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق قاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبخت منهما رجالا كثيرا ولساة، واتقوا الله الذي تساعلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم، ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهديهة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Wa kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Wa kulla dolalatin finnar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakum Allah. Pendengar Radir Raja, dimanapun anda berada semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dan senantiasa kita berada di atas jalan Allah. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala istiqamah sehingga kita menghadapnya pada hari tidak ada manfaat, harta dan anak-anak. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, yāumāla yinfau malun walā banun illa manṭallaha bīqalbim salim, dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap keadaan dan alhamdulillah sudah seminggu tidak terdengar lantunan-lantunan tilawah di ruangan-ruangan anda, di mobil saudara dan semuanya merasa kehilangan ini menunjukkan mudah-mudahan Tanda-tanda kebaikan bahwa ketika kita sudah senang Dengan lantunan ayat-ayat Allah Kita senang dengan penjelasan Bagaimana firman Allah dijelaskan oleh para dai, Dan juga demikian Dengan hadis Nabi SAW Maka Mudah-mudahan ini merupakan tanda-tanda kebaikan Sebagaimana Nabi SAW bersabda Man sarratuh hasanatuhu Wasa'atu sayatuhu Fawwa mu'min Barang siapa yang membuat dia senang Kebaikan yang dia lakukan dan membuat dia sedih kesalahan yang dia lakukan. Maka itulah tanda orang beriman. Ikhwan fidin benar-benar roja. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita sekalian. Melanjutkan kajian yang sempat seminggu terputus. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pahala yang besar kepada para muhsimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan balasan yang setimpal di hadapan Allah SWT mengandungkan kajian pada jatuh nufus kita sudah membahas tentang al-raja, al-khawf, al-raja dimana al-raja adalah merupakan suatu harapan yaitu mengharap pahala Allah SWT dan al-raja yang benar adalah seperti orang yang menanam benih yang baik, di ladang yang subur, kemudian dia menjaganya, kemudian dia siram, dia rawat, lalu menunggu hasilnya. Itulah roja yang benar, itulah harapan yang benar. Tidak seperti orang yang menanam benih yang dia di sembarangan, kemudian dia tanam juga sembarangan di tanah yang tidak subur. Kemudian dia menunggu, tidak dirawat, menunggu hasil maka ini bukan merupakan roja yang benar, bukan harapan yang benar, namun adalah orang-orang yang tertipu. Inilah permisalan bagi orang yang ketika dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan, justru malah dia melakukan perbuatan-perbuatan matiat kepada Allah, kemudian dia menunggu ampunan Allah, mengatakan bahwa Allah maha pengampun memang itu benar, Namun kalau tidak dibalui dengan perbuatan-perbuatan ibadah kepada Allah, maka tidak dikatakan sebagai rojak. Dan ketahuilah para pendengar, Radu Rojak yang dimuliakan Allah SWT, bagi orang-orang yang suka berbuat dosa, janganlah mereka berputus asa, mengharapkan kepada Allah dengan rojak yang benar. Artinya tinggalkan perbuatan dosa, Kemudian lakukan perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana Allah swt berfirman, "Qul ya ibadilladhi nafsu ala afusihim, la taqnutu min rahmatillah. Inna Allah yafirudunu bajamiyah. Inna huwal ghafur rahim." Dalam surah Az Zumar ayat yang ke 53 Allah tiga Allah berfirman katakanlah, Wahai Muhammad, Wahai hamba-hambaku. Orang-orang yang melampaui batas kepada diri mereka. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Dan sesungguhnya Allah dialah maha pengampun dan maha penyayang. Dalam sebuah hadis Dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan. Qadima ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabiyun. كَيْذَأِمُ رَأْتُنَّ مِنَ السَّبِيِّ تَسْأَهُ إِذْ وَجَدَتْ سَبِيَانَ فِي السَّبِيِّ أَخَدَتْهُ فَأَلْزَمَتْهُ فِي بِبَتْنِهَا فَأَرْضُعَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرَأَةَ أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرَأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لا وَالل dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'alahu beliau berkata, ada seorang tawanan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika istri dari tawanan tersebut berjalan di mana ia mendapatkan seorang bayi dari tawanan tersebut, lalu mengambilnya dan ditempelkan di perutnya kemudian disusui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat Apakah bagaimana pendapat kalian? Apakah wanita yang menyusui anaknya tersebut akan melemparkan ke dalam api? Ya, maka para sahabat menjawab, La Wallah tidak ya Rasulullah demi Allah tidak mungkin. Karena tidak mungkin seorang ibu yang menyusui anak bayi dengan kasih sayangnya lalu dilemparkan ke dalam api. Tidak mungkin. Karena apa? Karena besar kasih sayangnya. Karena apa? Karena besar kecintaan kepada anak tersebut. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah arhamu babbihul mu'min min hadihi ala waladha. Sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya yang beriman dibandingkan dengan ibu dengan wanita ini ketika dia menyusui anaknya. Maka ketahuilah, bila raja, saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jangan berputus asa Allah Maha Kasih. Ya ibadi, Wahai hamba-hambaku. Kalian melakukan perbuatan dosa di siang hari dan di malam hari. Dan aku mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampunan kepada aku. Akan aku berikan ampunan kepada kalian. Ya ibadi, innakum tuhti'una bin laili wa'an nahar. Wa ana afirudunuba jami'a. Fa staghfiruni Wahai hamba-hambaku, kalian melakukan perbuatan dosa di siang hari dan malam hari, dan Aku mengampuni semua perbuatan dosa itu. Jangan putus asa, minta lampunan kepada Aku, pasti Aku berikan ampunan. Dan Allah sayang kepada hamba-Nya yang beriman, lebih kasih sayang seorang ibu yang sedang menyusui anaknya yang tidak mungkin dilempar ke dalam api. Dan Rahmat Allah telah mengalahkan marahnya, sebagaimana. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan Allah Taala berfirman Inna rahmati taglibu qadabi bahwa rahmatmu mengalahkan sifat marahku maka kita minta kepada Allah dengan cara yang benar kalau kita memiliki sifat roja Miliki sifat roja yang benar jangan sampai membiarkan diri kita berkubang di dalam perbuatan dosa tidak mau minta ampun kepada Allah apalagi meremehkan dosa kemudian mengatakan kita harus arroja, ya, harus berharap, harus optimis, mengatakan bahwa Allah SWT pengampun. tidak demikian, namun, kita tinggalkan perbuatan dosa, kemudian kita minta ampun kepada Allah, dan melakukan kebaikan, lalu kita berharap akan, ampunan Allah, itulah arroja, kalau tidak demikian, itulah namanya, al-magrur, yaitu orang-orang yang tertipu, Yahya di Muad mengatakan, min azamid iktirar il indi, iltimadi fid dunub, Ma'arojail Affi minukairin ada mah diantara tertipu yang paling besar bagiku adalah dia tetap berada pada dosanya dengan mengharapkan ampunan tanpa menyesal dengan perbuatan dosanya. Botawakku Alkuro biminallohi taala biukairitoah dan dia tidak melakukan ya mendekatan diri kepada Allah dengan apa dengan melakukan ketaatan. Jadi mendekatkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk perbuatan ketakutan kepada Allah. Wan tidar, darah iljjan, dan tiba lebih besar drinar. Menunggu panen sorga dengan apa? Dengan benih-benih api neraka. Artinya dia menunggu balasan sorga. Namun yang ditanam, yang dilakukanlah perbuatan-perbuatan yang bisa menjermuskan dirinya ke dalam neraka. Watolah dari mutiain, mutiain bil maasi. Dan dia mengharapkan negeri orang-orang yang taat jatuh surga dengan melakukan perbuatan maksiat Wan tidak, wan tidak orang jaza biqari amal menunggu balasan, tapi tidak mau melakukan amal perbuatan yang baik. Kedamaian dari Allah Azza Wajalla ma'al ifrat. Dan dia berangan-angan mengharapkan pahala dari Allah, ampunan dari Allah, ma'al ifrat. Namun dia tetap mengesampingkan atau meremehkan perbuatan-perbuatan baik maka seorang penyair mengatakan tarjun najaca walam tasruk masalikaha inna safi natala sajri ala liabas engkau mengharapkan keberuntungan engkau mengharapkan keberhasilan engkau mengharapkan kesuksesan akan tetapi engkau tidak melalui jalan-jalan yang harus ditempuh untuk meraih kesuksesan itu Ketahuilah bahwa perahu tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan. Kalau ingin selamat di atas daratan, pakailah alat transportasi yang ada di atas darat. Kalau ingin selamat di laut, maka pakailah transportasi, alat transportasi yang dipakai di atas laut. Jangan menggunakan kapal di atas darat, dan tidak mungkin kita menggunakan mobil di atas laut, karena memang bukan jalannya. Terjun najaca walam tasluk masalikaha in nasafinaca mengharapkan keberuntungan, mengharapkan keselamatan, mengharapkan keberhasilan, mengharapkan kebaikan, tapi tidak melakukan cara-cara yang mencapai kebaikan itu, keberhasilan dan keberuntungan itu. Sesungguhnya, perahu tidak berjalan di atas daratan. Bagaimana mungkin orang mengharapkan panen dari padinya sementara dia tidak memilih benih-benih yang baik, tidak mengairi dengan baik. Bagaimana seorang mengharapkan sorga sementara bergelimang dengan perbuatan dosa. Bagaimana dia mengharapkan ampunan Allah sementara dia tetap berada pada perbuatan dosanya. Namun dia menyangka Allah maaf pengampun. Allah memang maaf pengampun. Namun, jangan kita melakukan perbuatan dosa tanpa menyesal. Melakukan perbuatan dosa tidak meninggalkannya. Lalu mengharapkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ar-wajah yang benar adalah... Ketika dia berupaya minta ampun kepada Allah dari perbuatan dosa yang dilakukan, meninggalkannya, kemudian menggantikan dengan perbuatan baik, wa bi'is sayi'atal hasanata tamhuha. Maka ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik, itu akan menghapusnya. Baru setelah kita menghapus mengikuti perbuatan jelek dengan perbuatan perbuatan baik, kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah Sayap yang tidak mungkin dibisahkan dari sayap roja adalah Al-Khawf. Al-Khawf, Al-Khawf, Al-Khawf, Al-Khawf, Al Al Al Maka keduanya harus ada pada seseorang. Bila Al-Khawf adalah, Sautullah yasuku bihi imbadah ilal ilmi wal amal liyanalu bihi min Allah ta'ala. Al-Khawf merupakan cemeti Allah, di mana Allah menggiring hambanya kepada ilmu dan amal. Agar mereka mendapatkan dengan ilmu amal tersebut, Iaitu mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan al-khawf yaitu takut adalah Ta'allumul qalbi wahtirakuhu bisababitawakuin makruhin fil istiqbal Bisa diartikan al-khawf atau takut adalah Ta'allum al qalb Sakitnya hati dan terbakarnya hati Disebabkan apa? Disebabkan terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi, yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu al khawf wala dhiyaqul jawarih anil maasi wajukahiduha bictaan. Oleh karena itu dengan takut inilah yang bisa apa dia yang bisa mencegah anggota-anggota badan kita dari berbuat maksiat. Kemudian mengikatnya anggota badan tersebut dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang memiliki rasa takut, dia akan menahan lisannya untuk tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak diridai oleh Allah. Menahan lisannya untuk tidak menyakiti saudaranya. Karena dia tahu bahawa Nabi bersabda al-Muslim, man سلم المسلمون من دسانه و يديه. Orang Islam adalah orang yang selamat orang lain dari lisan dan dari tangannya. Dia tahu dia akan menyakiti saudaranya dengan tangannya karena orang Islam adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Dia tahu bahawa menyakiti orang adalah perbuatan dosa karena takutnya kepada Allah, kemudian dia tahan dirinya. Dengan takut kepada Allah dia berupaya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dengan takut kepada Allah dia berupaya untuk mempertinggi hubungan dengan tetangganya dengan takut kepada Allah maka dia menahan semua anggota badannya dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan dirinya kepada murka Allah lalu mengarahkannya kepada apa yaitu kepada perbuatan yang mendatangkan rida Allah Subhanahu wa taala Maka disebutkan oleh para ulama di antaranya Abdullah bin Abbas mengatakan lain la salahl mu'ankas watil hadis wadakin nailma ankas watil khosiyah bukannya ilmu itu banyak yang ngomong tapi ilmu itu banyaknya apa banyaknya rasa takut kepada Allah subhanahu wa taala Al Hasan Al Basri mengatakan ilmu itu ada dua ilmu lisan wal ilmu firkalab ada pun ilmu lisan ini menjadi hujah atas hamba di hadapan Allah menjadi alatan Allah nanti itu bumerang bagi hamba tersebut adapun al-ilmu sul-qalbi itu ilmu, anna, al -ilmu, annafi, ilmu yang bermanfaat yaitu rasa, yang melahirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dengan rasa takut yang dimilikinya menahan semua anggota badannya untuk melakukan perbuatan maksiat dan ketika terjerumus segera dia kembali kepada Allah untuk memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu Allah berfirman in nama ya syallallahu mina ulama sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, yaitu orang ulama iaitu orang-orang yang berilmu dan sering kita dengarkan bahawa Para ulama sebagaimana disebutkan oleh Syekh As-Sa'uri di nukilan al-Habib bekas tafsirnya ada tiga macam ada orang yang mengerti tentang Allah Ma'rifatullah Mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Meskipun tidak mengerti Banyak tentang perintah-perintah Allah Maka dia Dikategorikan orang yang takut kepada Allah Yang kedua orang yang mengerti tentang Allah Ma'rifatullah Mengerti ta'udul hufiya Mengerti ta'udul uluhiyah, Faham ta'udul asma wa sifat Dan banyak mengerti tentang perintah Allah Mengerti syariah syariat Allah Maka ini lebih utama dari yang pertama yaitu orang yang takut kepada Allah dan yang ketiga adalah orang yang tidak mengerti tentang Allah, meskipun banyak mengerti tentang perintah Allah, tentang syariat, tentang syariat, syariat Allah, maka orang yang ketiga ini karena tidak mengertinya tentang Allah, maka tidak dikategorikan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang mengerti tentang Allah bahwa Allah Maha mendengar, mendengar apa yang kita ucapkan ketika kita berbisik dengan teman kita Mendengar apa yang kita bisikkan dalam hati kita. Maka kita pun tidak akan berkhianat. Kita pun tidak akan mengatakan sesuatu. Meskipun itu hanya dalam hati. Karena apa? Karena Allah maha mendengar. Karena Allah maha tahu. Allah maha mendengar. Sehingga. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Jangankan sampai keluar. Hatinya pun akan dia redam. Ketika dia membisik atau terbisik dalam hatinya ucapan-ucapan ucapan yang tidak benar, ucapan-ucapan yang merugikan saudaranya, bisikan-bisikan yang sekiranya bisa merusak orang lain, merugikan orang lain maka dia redam. Karena apa? Karena rasa takut kepada Allah. Karena apa? Karena Allah Maha tahu dengan bisikan hatinya. Wal khawful qasir yad'u ila al-ghuflah wal jur'a ala azzam Maka orang yang memiliki sedikit rasa takut, yang mengurang rasa takutnya kepada Allah, maka akan mudah orang tersebut diajak atau akan mengajak kepada apa kelalaian dan keberanian untuk melakukan perbuatan dosa. Wal ifratu fil khawfi, wal ifratu fil khawfi, dan ulil aliyas wal kunut. Dan orang yang al ifrat, ya wal ifratu fil khawf, ya dan ulil aliyas wal kunut, yaitu orang-orang yang meremehkan rasa takut. Maka Atau orang yang berlebihan Dalam rasa takut Itu akan mengarah kepada keputusasaan, Keputus asaan Karena memang benar Ketika ada seseorang yang mengatakan Kepada saya bahwa Orang ini selalu takut Melihat ibunya, saudaranya, perempuan Tidak pakai jimbab, dia takut Namun berlebihan Ifrat, yaitu berlebihan Dalam rasa takutnya tidak seimbang dengan rojah. Apa yang dilakukan? Dia menyendiri. Dia takut kenapa saudara perempuannya tidak memakai jilbab. Dia takut kenapa ada orang-orang tidak mengerjakan sholat. Tapi takutnya berlebihan dan tidak pada tempatnya. Sehingga apa? Ia doang ilal ya'is wal kunut. Yaitu bisa mengarahkan orang kepada keputusasaan. Akhirnya dia apa? Yang dilakukannya tidak melakukan apa-apa. Tidak sholat. Ya, Tidak belajar, tidak mengerjakan apa-apa Kemudian mengatakan takut tentu ini Merupakan takut yang salah ya. Maka takut kepada Allah subhanahu taala Harus dimiliki Wal khawf in Allah taala SWT Yatunu lima rifatin lai ta'ala Wa ma'rifati sifatihi Wa anna'u law ahlaka la'alamin Lam yubal Wa lam yamnahu mani' Maka takut kepada Allah itu Bisa timbul dengan apa? Dengan ma'rifatullah Dengan mengenal Allah Subhanahu SWT Oleh karena itu Wajib bagi kita untuk mempelajari tauhid, Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-usul salafah Wa'lam rahimakallah Yajibu alayna arba'u Yajibu alayna Ka'alumu arba'i masail Al-ula al-ilm wajib bagi kita mempelajari empat perkara yang pertama al-ilm al-ilmu yaitu wawwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatun din islamil adillah yaitu ilmu yang pertama ilmu tentang apa? ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala Di mana ketika seseorang memiliki ilmu tentang Allah tawid al rububiyah tawid al-uluhiyah tawid al-aswawah sifat akan melahirkan rasa takut kepada Allah bagaimana tidak Karena di dalam tauhid Allah semua sifat di situ di, diajarkan bahwa Allah Maha mendengar, bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah cepat hisab-Nya, bahwa Allah merupakan zat yang Maha tahu atas segala sesuatu. Sehingga kita tidak bisa tersembunyi dari apapun. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an ma taskutun bi muraqatin tidak ada daun yang jatuh di tengah hutan berantara yang belum pernah dijamah oleh seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala maha tahu dengan pengetahuan seperti ini dengan ma'rifatullah seperti ini akan melahirkan rasa takut kalau tidak sungguh kita merupakan orang-orang yang benar-benar zalim kepada dirinya wa <tuh> taratan yakunu li ka hadhil abdi di mukalla maasi dan bisa jadi rasa takut itu karena banyaknya perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba atau taratan yaqur bihima jamian atau bisa jadi rasa takut timbul disebabkan kedua-duanya bisa jadi dengan ma'rifatullah dan juga dengan banyak dosa yang dilakukan sehingga memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala albihata bi marifatihi bi ing binafsi atau dia mengetahui aib-aib dirinya Kekurangan dirinya Perbuatan dosa yang ia lakukan Sehingga dengan perbuatan dosa yang ia lakukan Melahirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Rasa takut timbul Dengan mengetahui keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Serta kita mohon Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena apa? Wa Wa'annahu al amma' Yafal wahum yus alun. Karena Allah tidak akan ditanya tentang apa yang dilakukan, namun mereka layakkan ditanya. Maka bisa rasa takut timbul disebabkan mengerti dan memahami ma'rifat Allah, dan juga bisa timbul dengan apa dengan banyaknya dia melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia menyadari perbuatan maksiat itu sehingga menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mengerti tentang Allah Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tabur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana beliau bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam Wallah inni la'aklamuhum la Billahi wa ashadduhum langho syiah Rawahul Bukhari wa muslim wa ahmad Demi Allah Inni la'aklamuhum billahi Sesungguhnya aku para orang yang paling ngerti... ...orang yang paling tahu tentang Allah... ...dan orang yang paling takut... ...dibandingkan mereka... ...kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika... ...asyabi... As ...dipanggil... ...ya alim... ...wahai orang alim... ...apa kata beliau... ...inna man alim man ya syallah... ...sesungguhnya orang yang alim... adalah orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah... Innam ma yasha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, "Kafa bihasyiatillah ilman wa kafa bil iqtirar jahlan." Cukuplah seorang dikatakan dengan takut kepada Allah, dia dikatakan memiliki ilmu. Dan cukuplah dikatakan kepada seorang al-iqtirar, dia tertipu. Ya yaitu dikatakan bodoh kalau dia itu tertipu. Maka di sini dengan bertambahnya ilmu seharusnya bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kepada semua yang mendengarkan siaran ini dan juga kepada diri kami pribadi semakin bertambah ilmu Hendaklah mari kita bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali pertanyaan muncul Bagaimana saya sudah mempelajari dakwah sunnah ini sudah kurang lebih dua tahun tapi terasa hampa. Maka hal ini harus bertanya kepada dirinya sejauh mana dia mempelajari sunnah, sejauh mana dia mempelajari ilmu karena kalau orang itu bertambah ilmunya akan bertambah rasa takut dan ketika bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala hatinya akan rasa lebih senang. Allah berzikirlah tatmainul kulo karena takut untuk masuk bagian keridik kepada Allah swt oleh karena itu dikatakan lai sal khaf man yabki wajam sa'ainain bal man yatruch ma yu an yu an an yu aqabalei bukanlah orang yang takut orang yang menangis dan mengusap kedua air matanya akan tapi orang yang takut adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang ditakuti akan mendapatkan siksa darinya maka orang yang takut kepada Allah adalah orang yang selalu mencoba berusaha dirinya meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun juga air mata mengalir, ya. Karena apa? Karena rasa takut kepada Allah. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh para salafus saleh. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ketika beliau salat beliau menangis. Bagaimana dengan Umar bin Khattab? Beliau pernah membaca surat atur sehingga sampai kepada Inna Alba Rabbi Kalawake sesungguhnya ada perbuatan benar-benar akan terjadi maka beliau menangis dan sungguh benar-benar menangis ya, sampai beliau sakit sampai beliau sakit demikian dengan Osman bin Affan ketika beliau berdiri beliau datang satu kuburan beliau menangis sampai membasahi jenggot beliau dan beliau mengatakan "la au annani bainal jannati wan nar wala adri ila ayyatihima asir lakhtartu an akun ramadan qabla an a'lam ila ayyatihima ayati asir" Ketika beliau mendatangi sebuah kuburan beliau menangis dan beliau mengatakan "Seandainya aku berada di antara surga dan neraka dan aku tidak tahu berada di mana maka aku akan memilih lebih baik bagi saya menjadi abu ya, sebelum aku tahu apa yang harus aku lalui menjadi penduduk surga ke aku atau penduduk neraka karena apa karena takutnya kepada siksa Allah Subhanahu wa taala tentunya ini rasa takut ini akan bertambah kepada seorang hamba apabila dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar dia memahami tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang dimiliki. Hendaklah selalu menambah rasa takut kepada Allah. Sebagaimana kata Abdul Abbas tadi. Bahawa orang yang berilmu bukanlah orang yang pandai berbicara. Tapi ilmu adalah banyaknya rasa takut kepada Allah. Dan dikatakan orang itu berilmu. Kalau dia takut. Dan dikatakan orang itu bodoh. Kalau dia tertipu. Sebagaimana perkataan Abdullah ibnu Mas'ud. Dan orang yang takut adalah Yang senantiasa berupaya untuk meninggalkan perbuatan yang berdosa Yang meng mengakibatkan siksa kepadanya Seperti zibah, namimah, ghis, curang, ya, gosip, membicarakan kejelekan orang lain Dan yang lain-lainnya Sehingga dengan rasa takut ini Maka orang yang belajar, orang yang ngaji ya, setiap hari Datang majelis ilmu di sana dia kejar, ke sini dia kejar. Hendalah selalu menambahkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa ya, Taala, sehingga ada perubahan, sehingga ada pencerahan. Semakin dia bertambah ilmunya, semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah, semakin bertambah ilmunya seorang istri semakin tahu pada suaminya, semakin bertambah ilmu seorang suami semakin bertanggung jawab pada keluarganya, semakin bertambah ilmu semakin takut untuk berubat dolim kepada siapa saja sebagai bertambah ilmu semakin takut untuk durhaka kepada orang tuanya sehingga dia melakukan birul wadidain sebagai bertambah ilmu semakin takut apa dia untuk zalim kepada saudaranya baik dengan lisannya maupun dengan dengan perbuatannya maka itulah ilmu ilmu dan rasa takut tidak bisa dipisahkan sehingga asya'bi as ketika dipanggil ya alim wahai alim apa kata dia innamal alim man yashallah Sesungguhnya orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah? Innama yaksya Allah min ibadih la ulamak. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Maka, hendaklah kita memiliki rasa takut. Ya, sehingga ilmu yang kita miliki ini adalah bermanfaat. Oleh karena itu, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ada di dalam hati ilmu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, ikhwan fillah, rahmani wa rahmatumullah. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik beliau berkata, khotoba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma samiitu mislaha qatt. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah satu khutbah yang belum aku dengar sebelumnya. Lalu Muhammad bersabda, ta "La ta'lamuna ya. Nabi bersabda, "Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Subhanallah. Bagaimana sikap sahabat Kemudian mereka sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka menutupi wajah-wajah mereka. Wallahu Mulkhannin. Iaitu mereka sengau. Terdengar tangisan sehingga yang terdengar hanya rasa sengau dari hidungnya. Dalam lubang yang lain dikatakan, ketika sampai kepada Rasulullah tentang sahabatnya, maka beliau bersabar ber ber berkutbah. Orithu alayil Jannah wal Nahr. Alam wa aral yawm min al khair wal shar. Walau ta'lamuna ma la'alam. Walagaitum kiliyah, walagaitum kasiro. Telah dipaparkan kepada aku surga dan neraka dan aku tidak melihat dari itu kebaikan dan kejelekan. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Famau tiada rasulullah saw. Yaum ashad minhu, rotur usahum, walahum khonim. Tidak tidak pernah terjadi satu hari yang lebih parah. Yang terjadi pada sahabat Rasulullah pada hari itu, di mana mereka menutupi wajah mereka dan mereka menangis. Terdengar kesungguhan mereka. Karena apa? Karena takutnya kepada siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah mereka para jemaah, begitulah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takutnya kepada Allah. Sebagaimana yang disifati dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syadzah ayat 16. Tetapi fajunubul manal-mabadii yadaun Rabbu mukhaufu wa tamaa wa mimmah rozqnahum yaitu lambung mereka jauh dari tempat tidurnya sedang mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan berharap dan mereka menafkatin sebagian dari harta mereka yang kami telah berikan kepada mereka. Itulah ikhwan fiddin pendengar roja dimanapun saudara berada, perhatikan. Antara al-rojah, al-khawf, al-rojah adalah ada pada kita. Di dalam kita beribadah kepada Allah. Al-khawf di sini adalah al-khawf al al-ibadah. ibadah, Karena khawf, al al khawf ada dua macam. Sebagaimana penjelasan Syed Muhammad bin Salah Al-Faimin. Di dalam Al-Qaul Al-Bufid al kitab Al-Tawheed. Bahawa khawf ada dua macam. Khawf al ibadah dan al-khawf al-tabi'i wal-jibillih. Ya. Adapun khauf ibadah at, atau tadallul ta'dhim alkhudhu' dinamakan khauf sir. Khauf ibadah, khauf tadallul khauf karena ta takdiri, khauf khudhu', khauf ta'dhim, khauf mengagungkan. Ya, ini tidak boleh dilakukan relasinya kepada Allah Subhanahu taala. Adapun khauf tabii, khauf rasa takut yang tabii yang uh, merupakan sifat-sifat yang tidak bisa lepas dari manusia. Seperti takut kepada api, ya, takut kepada binatang buas. Maka ini perkara yang boleh. Bahkan takut seperti ini bisa jadi wajib. Ya. Seandainya bisa membawa kepada kebinasaannya. Seperti ada binatang buas. Maka kita jangan takut, hanya takut kepada Allah. Maka ini anggapan yang salah. Maka dia bahkan harus wajib lari. Ada kebakaran, api, tidak boleh takut. Hanya takut kepada Allah. Tentu saja ini tidak benar. Ya, itu adalah al-khauf at-tabi'i. Rasa takut yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Namun yang maksud takut di sini adalah Khawful ibadah, wat-tadzallul, wat-ta'dhim wal khudu'. Takut ibadah, tadallul, meredakan diri dan menghinakan diri yang dapat Allah Subhanahu taala, yaitu takut dalam rangka mengagungkan Allah dan takut dari sisi Allah Rabbul alamin. Maka hendaklah keduanya ini kita miliki dan kalau ada pada hati seseorang maka akan mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala dan dia hatinya akan menjadi hati yang hidup pernah suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau datang mendatangi seorang pemuda yang mau meninggal sudah gimana hadis Anak bin Malik. Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk pada seorang yang sedang mati. Dia bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah, saya berharap kepada Allah dan saya takut kepada Nabi." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tiada yang lebih berharga daripada hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini, kecuali Allah memberikan apa yang diharapkan. Dan dia berbuat sesuatu yang dia takutkan." اخترمي حسن. Nabi pernah datang mendatangi seorang pemuda yang akan meninggal lalu beliau menanyakan apa yang kau dapatkan bagaimana keadaan apa jawaban pemuda tersebut demi Allah ya Rasulullah sesungguhnya aku mengharap Allah dan aku takut dengan dosa-dosa aku apa jawaban Rasulullah Rasulullah SAW bersabda tidaklah berkumpul dua perkara yaitu ar-roja wal-khawuf di hati seorang hamba pada keadaan seperti ini kecuali Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan Allah akan memberikan rasa aman dari apa yang ditakuti. Oleh karena itu, ikhwan, fitin pendengar Radio Rojak, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada hati kita ini yaitu al-khauf war raja, yaitu rasa takut kepada Allah dan rasa berharap dalam kita beribadah. Janganlah kita terlalu pede, di dalam kita beribadah, andanya takut, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Tidakkah kita tahu? Nabi bersabda, Inna hadakum layak malu bi'amali ahli jannah, Atta ma yakuna bayna huwa bayna ha'il ladira, Faya alaihi l-kitab, Faya malu bi'amali ahli n-nar, Faya malu bi'amali ahli n-nar, Faya lakuluhak. Sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli surga sampai dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah. Lalu ketentuan mendalui dia, perbuatlah dia perbuatan ahli neraka dan masuklah dia dalam neraka. Karena apa? Karena yang dilakukan adalah karena fima ya nas, karena ria ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Maka kita harus takut. Jangan-jangan apa yang kita lakukan mengandung riak, mengandung sombong, mengandung ujub, mengandung perkara-perkara yang bisa menghanguskan amal-amal perbuatan kita, sehingga kita menjauhkan diri dari membersihkan dan mentanskiyah diri kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah kalian membersihkan, mentanskiyah diri kalian. Kalau bukan saya, kalau bukan saya. Ini saya ini saya, karena apa Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendalah ada rasa takut, hendalah ada rasa khawatir. Apakah ibadah saya bisa diterima? Sebagaimana perkataan Abdullah bin Umar, seandainya satu sujud dariku diterima oleh Allah, lebih baik aku mati lebih baik. Karena kita tidak tahu apakah ibadah kita diterima atau ditolak. Karena kita tidak tahu apakah dosa kita yang menonjol atau keamal ketaatan kita. Oleh karena itu, Hwan Firdinul Hamani yang warahmatullah, hendaklah kita ada al-hawf waraja, berharap dan rasa takut kepada Allah. Kalau seandainya dua ini berkumpul kepada seseorang, maka kata Nabi: "Allah taala, majju, pu'aa manahu mimah hawf, mimah yahov. Allah akan memberikan apa yang diharapkan." dan Allah akan memberikan rasa aman dari apa yang dia takuti. Mudah-mudahan bermanfaat sampai di sini uh, saya kembalikan waktu kepada Al -Ah, Al al-A Al-Fadil Umar. Ashidullah taala, silakan tafadhal. Nah Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang antum sampaikan di sore hari ini Ustaz. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi soal jawab akan tetapi kita akan jeda terlebih dahulu Ustaz. Nah, baik para pendengar Sebelum kita masuk ke sisi soal jawab Kami akan jeda terlebih dahulu Dan setelah itu bagi anda yang ingin bertanya Bisa melayangkan pertanyaan melalui via telepon Dan dari studio kami akan jeda terlebih dahulu Radio dakwah Alusuna wal jemaah Lidzakirina wal dhakira Wa man a'arada an dzikri Fa inna lahu ma'ishatan donka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 and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar, Alhamdulillah kita memasuki sesi soal jawab pada pembahasan di sore hari ini Yaitu tentang pembahasan Tazkitun Nufus yang tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri Al-Sihfirullah Ta'ala dalam pembahasan Ar-Raja Wal-Khauf Dan bagi anda yang ingin bertanya, kami harapkan sekali pertanyaan anda Sesuai dengan materi yang disampaikan oleh beliau pada sore hari ini Dan Alhamdulillah Ustaz, kita sudah ada penumpulan pertama Ustaz dari Omu di Jakarta, kita akan sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, dan barokatullohufik. Ya silakan Omu. Ya. Uh, yang saya ingin tanyakan, saya pernah mendengar kalau seseorang sekiranya sudah berputus asa, artinya sudah menjalankan perintah Allah gitu ya. Namun ada ada rasa takut yang mendalam, apakah diterima atau tidak amalan amalannya Katanya boleh berdoa kalau kalau sekiranya saya diberi umur panjang tidak taat kepada Engkau ya Allah lebih baik uh, aku min, mohon diambil uh, dimatikan, tuh ya? Ah, eh, begitu. Uh, yeah. Benarkah itu Ustaz? Yeah. Saya mohon penjelasannya. Uh, Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, yang benar adalah kalau seseorang tersebut, ya, dia sakit parah, ya, kemudian sakitnya itu tidak kunjung sembuh dan juga tidak tidak meninggal, maka boleh dia berdoa seperti itu. Ya Allah, kalau memang hidupku itu lebih baik bagiku, maka panjangkan umurku. Dan kalau memang kematianku lebih baik, maka cepatkanlah, ya, ajalku ini. Maka itu yang yang yang yang ada dalam hadir. Adapun bagi seseorang yang beribadah, ya, kemudian dia khawatir Dan terima, memang harus memiliki sifat seperti itu dan jangan e, terlalu percaya diri bahwa dia akan terima oleh Allah ibadahnya. Tapi juga tidak boleh dia mengatakan bahwa tidak terima oleh Allah. Tapi harus ada rasa khawatir dan juga rasa berharap. Al khawf, wal roja al khawf. Maka itu yang harus ada. Ya, dan tidak dibenarkan orang ketika dia tidak tahu dan khawatir apakah diterima atau tidak ibadahnya, kemudian dia mengharapkan dengan doa seperti itu, tidak benar. Ya, yang benar adalah orang yang sakit, yang sakit parah, yang tidak kunjung sembuh, kemudian dia uh, sudah tidak ada obat yang sudah yang bisa dilakukan oleh dia, upaya yang bisa dilakukannya, kemudian dia berdoa seperti itu, itu diperbolehkan. Ya demikian Alhamdulillah. Nah, set, uh, apakah ini juga termasuk dari bentuk kepersaasan saat dengan dengan hal seperti itu saat dia berdoa untuk segera mati karena takut tidak terimanya? Set. Iya, iya, dan tidak di tidak dihancurkan untuk berdoa seperti itu. Iya, justru apa namanya hendalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia ketika berada di atas ibadah seperti itu bersyukur, ya sebagaimana dalam hadis dikatakan, ya ibadillah ma hiya amalukum.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 melecehkan, janganlah mencemoh kecuali, cemohlah dirinya sendiri maka di dalam kita beribadah ya, hendalah kita tetap ya, optimis semoga ibadah kita diterima oleh Allah ya, ana inda tunni abdi bihi aku berada pada perasaan hambaku tapi kita tetap khawatir ya optimis dan khawatir itu yang harus ada di antara kita, dan jangan hanya optimis saja sehingga nanti menjadi orang yang tertipu dan jangan takut saja nanti menjadi orang-orang yang putus asa Ya, kalau kita begitu maka menjadi orang yang yang putus asa, karena alif roh fil khawf yudoh ilan ia war punut orang yang berlebihan dalam takut Kayak tadi itu akan bisa mendorong orang tersebut kepada keputusasaan. Demikian Alhamdulillah. Namun, baik saya, kita kembali pertanyaan kedua dari penerbangan kita dengan Pak Supriyadi di Kebon Jeruk Jakarta. Assalamualaikum. Assalam. Ya silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya menganya bagaimana cara membersihkan diri supaya kita terjebak kegalangan kemaksiatan. Iya, cukup Pak. Eh? Yes. Iya. Yes. Yang yes. yes. Waalaikumsalam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, banyak yang bisa dan harus kita lakukan agar kita jauh dari perbuatan maksiat. Yang pertama adalah datang ke majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu karena apa? Karena Nabi bersabda mansalata tariqon ialtamisu fihi ilman sahala Allahu thoriqan ilal jannah barang siapa yang meniti jalan ya dalam rangka untuk menuntut ilmu Allah akan tunjukkan jalan akan mudahkan baginya jalan menuju surga nah jalan-jalan surga adalah amal-amal ketaatan kepada Allah dan menghindari amal-amal yang bisa menjauhkan dari api neraka nah ini harus kita lakukan ya jadi pertama adalah datang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah berteman dengan orang-orang yang baik. Sebagaimana Nabi bersabda, "Al-mar'u 'ala dini man yukhālil." Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Kalau saudara kalau berteman dengan orang yang tidak mau salat, lama-lama akan ikut tidak salat. Kalau berteman dengan orang yang tidak suka salat berjamaah, maka demikian pula. Tapi kalau berteman dengan orang yang baik, suka berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah, Insya Allah kita akan seperti itu. Oleh karena itu perhatikan dua perkara yang penting ini di samping yang lain, ya, yaitu selalu memohon dan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari apa, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Demikian. Nah Mushtak, baik Mushtak kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk ke stereo kami dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz Barakallahu Fik Waalaikumsalam wassalam, Ustaz baratum. Jika di dalam niat Sebelum salat kita menyebutkan dalam hati Dengan mengharapkan surga Kebaikan Taufik dan hidayah Allah Dan karena takut akan azab Dan siksaanmu Ya Allah Apakah itu satu perbuatan yang sudah tepat? Zuluklah khairan Ustaz Silahkan Ustaz Ya tepat sekali Ya Dan tepat tidak ada salah Ya Dan Perlu ditambah di sini Yang namanya takwa. Sebagaimana, Talak bin Habib, beliau katakan, di Nuktilah Ibn Rajas, Alhamdulillah dalam kitab Jami'ulun Al-Hikam, At-taqwa an ta'amala bitu'atillah, ananur minallah, ta'ju sawab Allah, wa anta teruka maksiat Allah, ananur minallah, ta'hafifab Allah. Yang namanya takwa adalah, engkau melakukan ketaatan kepada Allah, sesuai dengan ilmu Allah, dengan cahaya Allah, yaitu dengan ilmu. Dan sampai, wah ini amal ketaatan tapi tidak diajarkan oleh Nabi dan Rasulnya Ya, maaf seperti acara maulid Nabi yang sekarang banyak kaum muslimin menjalankannya Coba kita lihat apakah Nabi menjalankannya Coba kita lihat apakah para sahabat menjalankannya Coba kita lihat sejarah apakah para tabi'in menjalankannya Coba kita lihat apakah para Tabiut tabi'in menjalankannya Kalau begitu tidak bisa dikatakan sebagai amal ketaatan Karena ketaatan bukan takwa, takwa adalah amal taat berdasarkan cahaya Allah berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan perasaan. Dan orang tersebut ketika menjalankan ketaatan yang berdasarkan ilmu, tarju sawabullah mengharapkan pahala dari Allah. Ya. Dan juga ee uh, uh, wa'at maksiat Allah meninggalkan maksiat kepada Allah berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan anggapan dan perasaan. Ya. Seperti orang yang di zaman Nabi ya, dia anggap bahwa ini merupakan uh, ibadah ya, dengan tidak menggunakan penutup kepala dan berdiri di atas terik matahari di bawah terik matahari maka Nabi melarangnya itu ya meninggal masyarakat berdasarkan ilmu juga dengan karena takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala jangan seperti sebagian orang mengatakan biasanya bilang orang-orang sufi kalau engkau beribadah itu jangan mengharapkan balasan dari Allah Enggak apa-apa ya. Jangan mengharapkan balasan, jangan mengharapkan surga. Ya. Enggak apa-apa Allah memasukkan kamu ke dalam neraka yang penting Allah ridho. Ya. Jadi beribadah adalah untuk harap ridho Allah, enggak apa-apa engkau masuk neraka asalkan Allah ridho. Tidak mungkin ya, kalau Allah ridho kepada kita kemudian masuk ke dalam, dalam neraka, tidak mungkin. Bahkan kita disuruh dalam beribadah itu dengan tegas berdoa Rabanaatin nabi dunia hasana, wafina akhirat yang hasana, wafina ada benar. Jangan seperti sebagian orang, ya, yang, yang dulu membaca dan juga kita dulunya membaca seperti itu di mosola-mosola ketika mau menjelang mau solat, biasanya solat maghrib atau solat isya dengan melantunkan bait-bait syair, yang pada intinya tidak diajarkan nabi, yang diajarkan adalah doa, ya. Kemudian batuan syair, hilah hilas kulal furu ahla wala aqwa ala naril jahim fa balit tauba tawafiru dunubi fa innaka ghafuru dzanbil azimi ya allah aku gak pantas menjadi penduduk surga firdaus dan aku tidak kuat menjadi penduduk ahli neraka pantas maunya di mana harus tegas sebagaimana doa doa yang diajarkan allah rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa ya allah berikan kepada kami kehidupan yang baik di dunia ya Kemudian kebaikan di akhirat, kebaikan di akhirat adalah surga. Jauhkan aku dari api neraka. Bahkan Nabi mengatakan wa idza sa'altumullaha aljannata fas'aluhu alfildauz. Shahihul Bukhari. Kalau kalian minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Maka minta balasan. Ya. Dan kerangka menggambarkan sich Allah itulah takwa berdasarkan ilmu ketika melakukannya. Ya. Maka yang tadi itu adalah Kebanyakan dari pemahaman-pemahaman sufi yang berakibat kepada pemahaman kalau beribadah jangan mengharapkan balasan ya, kepada Allah. Dan jangan karena rasa takut kepada Allah. Karena rasa apa lagi? Dan itulah takwa kepada Allah. Kalau bukan karena rasa takut, tentas karena apa? Sementara nantinya sendiri mengatakan, Wallah inni la'alamuhum billah wa asyaduhum lahu khusyah rawahul bukhari wa muslim. Demi Allah akulah orang yang paling ngerti tentang Allah dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. karena itu kalau ibadah itu ya akan rusak ya, kalau dengan cara-caranya dengan sufi demikian Ahmad. Naamzan. Baik kita akan kembali angkat 1 pertanyaan dari penelepon di Jakarta Timur dengan Alah Kamal. Assalamualaikum Sedang ya. dapat menyimak Ustaz dengan baik Ustaz? Maaf tidak sama sekali Ustaz. Ah, baik Ustaz. Uh, bagaimana? Uh, begini Beliau menanyakan tentang mohon dijelaskan mengenai Al-Ghazali dengan juga bukunya yang penuh dengan ketasawanan. Iya, yang saya tahu beliau ya terdulu kepada ilmu filsafat, ilmu kalam, namun di akhir, penghujung beliau beliau kembali kepada akidah Ahlussunnah. Iya. Dan beliau menulis kitab ya adalah Ilzamul Awam anil Kalam. Benar-benar enggak salah yaitu gelarannya orang awam belajar tentang ilmu kalam yaitu ilmu filsafat ya dan banyak orang-orang yang berkeliling untuk mempelajari ilmu kalam yang pada akhirnya mereka tidak menemukan apa-apa ya seperti Fahrur Razi dan lain sebagainya pada akhirnya kembali kepada Ahlus Ahlussunnah demikian adapun buku-bukunya yang sudah berlalu ya seperti Ya'lumuddin yang terdapat di situ juga para ulama menjelaskan Hadis-hadis yang doain, bahkan yang mahu maka kita tinggalkan dari yang yang salah, ambil yang benar dan kembalikan kepada ahlinya ketika me mentarjih, ya, menguatkan mana yang benar dan mana yang salah. Demikian, Allahumma. Nah, Mustaf. Baik, Ustaz kita akan angkat kembali dengan penelpon kita Ustaz, di Depok dengan Ummu Nisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan Ummu Nisa. Selamat Ummu Nisa di Cibinong. Oh iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ini Ustaz uh, tadi kan Ustaz mengatakan tentang hadis aku ini sebagaimana sangkaan hambaku ya. Kadang-kadang saya suka ada di hati itu ya Ustaz ya. Uh, kalau Allah punya sangkaan, kalau kita ini baik, sangkaan Allah itu juga baik ya. Kalau misalnya saya punya sangkaan uh, kalau kita jahat, Allah itu jahat Itu gimana Ustaz? Mohon penjelasannya sama Ustaz minta doanya ya anak saya ni pada lingkaran satu tahun lebih, kata minta didoakan sama Ustaz. Pada cepat punya anak, kata Yuska. Oh iya cukup umum. Ustaz, ya, iya. Iya. Terima kasih Ustaz Sama-sama. Waalaikumsalam, tuallahu wabarakatuh. Silakan ustadz. Ya, ketahuilah bahwa anak yang jauh lebih bahwa aku berada pada persangkaan hambaku. Oleh karena itu kita jangan bersangka buruk kepada Allah. Kalau kita bersangka buruk, maka yang keburukan yang kita dapatkan. Ya, tapi bukan berarti Allah jahat. Tidak, tidak boleh. Itu adalah memberikan sifat yang tidak sesuai dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahwa Allah wa ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid. Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya ya. dan Allah juga berfirman dalam hadis itu, sih, "Ya ibadi, inni haram az-zulma 'ala nafsi wa ja'altu wa ja'altuhu bainakum muharraman, fala tadzalimuu." Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan perbuatan zalim kepada diriku. Oleh karena itu, ya, janganlah kalian, diantara kalian saling Berbuat berbuat salim, nah ini maka tidak benar, ya maksudnya kalau apa namanya kita e, di situ berstangka baik kepada Allah, ya maksudnya di sini kita akan mendapat insbaikan, dan kalau kita bersangka buruk akan ada pergumulan dan bukan berarti Allah Subhanahu Wa Taala jahat dengan dengan dengan hambanya dan itu tidak benar, tidak ada tidak boleh bersikap Allah seperti itu, ya dan hukumnya haram. Bisa terjatuh kepada kesyirikan dalam ta'ud asma wa sifat Karena ta'ud asma wa sifat adalah Mengisahkan Allah dalam setiap nama dan dan sifatnya Yaitu memberikan nama yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah Di dalam Al-Quran dan ditetapkan Nabi-Nya Di dalam As-Sunnah demikian Adapun doa supaya diberikan anak Maka saran kami adalah hendaklah banyak-banyak istighfar Karena apa? Karena Al-Hasan Al-Basri didatangi oleh seorang yang tidak bisa memiliki anak Apa sarannya? Perbanyak baca istighfar didatangi oleh orang yang uh, Kekurangan harta Disuruh baca istighfar Ketika didatangi oleh orang yang Apa namanya? Uh, kekurangan air hujan Disuruh membaca istighfar Maka saya Demikian saran dan nasihat Al-Hasan Al-Basri ini ya, yaitu perbanyak baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan lakukan ya. Lakukan hal itu. Insyaallah Allah akan memberikan kemudahan kepada urusan kita semuanya. Demikian, ah Umah. Naam, Ustaz. Baik, Ustaz. Kita akan angkat kembali dengan telepon kita, Ustaz, dengan Pak Ganda di Pamulang. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Ganda. Eh, uh, kalau jalan Hajat dalam satu malam bisa dilanjutkan sholat tahajud nggak? Iya cukup. Kita aja pak. Iya terima, terima kasih. Waalaikumsalam oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya set. Tolong, tolong diulangah Omar. Ya, Nama set. Nama. Ya. Beliau bertanya apakah setelah melaksanakan sholat hajat bisa dilanjutkan dengan sholat tahajud? Set. Oh iya iya. Iya sholat malam ya. Nah, sholat hajat sholat apa saja silakan ya. Dan sholat malam yang penting dilakukan dua-dua ya yang utama. Dua, dua karena Nabi mengatakan solatul lail masna masna, wain khasyahu kum asubuh, solat rukatan dua hidah itu terlahu Ya, solat malam tu dua-dua. Kalau khawatir masuk subuh, solat satu rukyat sebagai witir. Ya, kalau habis habis witir mau solat lagi boleh boleh. Karena juga dua dari aisha, dua daranha yang boleh membukhari Nabi juga pernah melakukan salat setelah melakukan salat untuk nitir, dia ya, tahajud lanjutan dengan yang lain, silakan tidak ada masalah. Tafad. Ya, iya, yeah, no. apa Baik Ustaz, kita akan angkat satu dari pesan singkat yang sudah masuk. Ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik Ustaz. Di sini beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh uh, Ustaz, bagaimana dengan sebuah buku yang berjudul La Tahzan? Yeah. Di situ tertulis seorang wanita berdoa, ibadahku bukan karena surgamu, juga bukan karena takut nerakamu tapi ya. karena mengharapkan kesayanganmu. dan buku ini sangat menjadi bahan ersat ya. Mohon dijelaskan ya, seb. Iya. Iya, ya ini ber bertentangan dengan banyak dalil. Coba bagaimana mengatakan seperti itu sementara dalam Al-Qur'an dikatakan tataja'a fajunubuhum anil madwaaji yaduna rabbuhum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum ya. Jadi di sini Allah berfirman, mereka jauh lambungnya dari tempat tidur dan mereka berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan khaufan wa tamaa khauf dan tamaa muhop di sini adalah karena takut kepada Allah, kepada sisa Allah ya dan tamaa di sini karena apa? tamaa kepada pahala Allah Subhanahu wa taala wa mimma razaqna rajakna dan dari siapa pula kami rizkikan mereka berinfak nganak apa itu tinggal kita kembali kepada kepada kita masing-masing mau menggunakan perasaan itu hanya perasaan saja ya itu perasaan sementara sudah jelas Nabi mengatakan wa ida saal al jannah alloh al firdaus kalau kalian minta surga kepada Allah mintalah surga firdaus lantas siapa yang mau kita ikuti ya perasaan kita akal kita atau cara ibadah orang-orang itu, ya seperti tadi itu ilahilah, tuhul firudau si ahlah, wala aku wahala nariiljahimi, fa balitau betawafirudunobi, fa indakawafirudzamilalbihi, ya itu sering kita baca dulu ketika disurau-surau, ya kita ketika belum ngerti. alhamdulillah sudah paham tinggalkan, ya Allah, Ilahi. tuhul firudau si ahlah, aku tak pantas menjadi penduduk sorga dan aku tidak kuat menjadi penduduk ahli neraka. Masuk ke dalam neraka jahanam. Maka kita harus tegas dan Allah mengagarkan robbana ati nafid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina adzanar. Yang kalau Allah ridho kepada hambanya, tidak mungkin Allah masukkan dia ke dalam neraka. Dan ketika kita minta syurga Allah berarti kita minta ridho Allah. Karena memang Allah menyuruh kita minta itu. Ya. Barang siapa yang berdoa, Ya Allah masukkan aku ke surga sampai tiga kali, maka Allah mewajibkan masuk surga. Barang siapa berdoa, Ya Allah hindi aku dari neraka tiga kali, maka akan berlindungi dari api neraka. Ya tentunya harus melakukan sebab-sebabnya. Maka kalau kita mengatakan, aku aku beribadah kepada engkau, bukan mengharapkan balasan darimu, bukan mengharapkan surgamu, dan bukan kena takut kepada nerakamu. Ini namanya sombong. Ya, Namanya sombong. Sombongnya apa? Pertama mengatakan kebenaran karena kebenaran mengatakan Al-Haq mengatakan apa? Al-Haq mengatakan Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Haq kebenaran mengatakan kalau engkau minta surga, fa'idza atakumullah al-jannah fas'aluhu al-firdaus. Kalau engkau minta surga, minta firdaus kepada Allah. Ya. Kemudian kebenaran mengatakan surat As-Sajdah pada ayat yang ke-16 yaitu Kata jalpa juduluhuma nil mattaqi yad'una rabbahum memberikan sifat ya kepada orang yang beriman. Di mana sebelumnya inna may yuminu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjataw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa la yastaghirun. Sesungguhnya beriman yang beriman kepada kami adalah orang-orang apabila di, mereka apa dzukiru biha, ini peringatkan, mereka khurusujjada. sujjada, mereka tersungkur sujud. Kosat bahu biham jurabihim. Mereka mengucapkan tasbih dengan memuji Allah subhanahuwataala. Mereka tidak berurut dan mereka tidak sombong. Siapa mereka? Mereka adalah kata Jafar junubu manil manil Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ya daunaraboh muhaufan watamaan. Di mana mereka menyeru Allah beribadah kepada Rabb mereka? Muhaufan kerana karena rasa takut. Watamaan karena rasa tamak, tamak kepada pahala. Tama kepada balasan, Tama kepada surga. Khauf karena takut kepada siksa, Takut kepada neraka. Oleh karena itu, tinggalkan pemahaman itu. Dan saya sarankan, Janganlah membaca Allah Tahzan. Omar ya. Nah, baik kita akan angkat berikutnya Dengan penerbangan kita, Zed. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Ia, dengan siapa ini, Umu? Dengan Ani. Silahkan. Uh, Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begini saat anak mau bertanya uh, beberapa bulan yang lalu uh, di sekolah anak-anak terjadi kejadian yang mengakibatkan seorang anak terluka uh, diakibatkan karena pada saat itu posisi uh, di sebelahnya itu anak-anak dan akhirnya anak tersebut terkena luka bakar uh, dan akhirnya sekarang Keluarganya menuntut untuk Ana untuk memberikan uh, biaya pengobatan setiap bulan apakah itu menjadi satu keharusan Ana untuk uh, membayarkannya sementara Ana dan keluarga uh, untuk biaya sehari-hari pun tidak lebih dan tidak uh, kurang Alhamdulillah sangat cukup iya jadi mohon terima uh, Sehatnya yeah. begitu Asyikannya. Yeah. Asyikannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ustaz Ya jadi uh, Apa namanya Kalau itu terjadi Seperti saya contohkan Kalau Seseorang misalkan Lempar batu kena kaca Orang atau kaca mobil Pecah ya, Sengaja atau tidak sengaja Ya, kalau sengaja pasti bagaimana kalau tidak sengaja apakah dia harus mengganti maka dia harus mengganti ya harus mengganti sebagaimana dalam kaidah fiqih al-syanathil asabi di situ juga disebutkan ya kemudian uh, seandainya anak yang belakangan itu maka orang tuanya yang mengganti nah maka hal ini ya karena dia menjadi penyebab maka dia harus bertanggung jawab dan orang tuanya yang yang harus me, menggantinya. Ya, persoalannya sekarang adalah asul as hukair, khair yaitu damai itu baik. Ya, artinya kalau memang tidak mampu berdamai bagaimana sebaiknya karena la yatibu illa anti di tidak halal harta seorang, karena dengan kecuali dengan keridaannya. Ya, demikian juga dengan badannya tadi karena Setiap muslim atas muslim haram ya, darahnya, malunya, dan kehormatannya. Kalau muslim, setiap muslim satu dengan lainnya haram terjaga darah ya, harta, darah, harta dan kehormatannya. Maka dari sini termasuk juga badannya. Makanya oleh itu ada kisos ya, ada kisos al-hurri bil-hurri wal 'abdu bil 'abdi wal usta bil unsah ya. Dengan orang yang merdeka dengan merdeka, budak dengan budak oleh karena itu dalam hal ini ya tetap harus berganti dan kalau memang tidak memiliki kemampuan dengan berdamailah. Kalau memang mereka rela untuk berdamai maka enggak ada masalah. Namun dalam hal ini tentunya sesama kaum muslimin kalau saling merelakan ya insyaallah mudah-mudahan itulah akan melahirkan kasih sayang satu dengan yang lainnya ya. Ya, demikian akhmar. Nah, Ustaz. Baik, kita akan angkat kembali Ustaz dengan dengan telepon kita dengan Pak Reno set, yang sedang dalam perjalanan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Reno. Salam ya. Eh dari Pak Reno Ustaz, "Baldah." Oh, iya, ya, Pak Reno, Ya, uh, mau nanya Ustaz, kan eh uh, berparangan dengan bulan ini kan ada acara Maulud tuh. Nah, iya. Nah, bagaimana iya. sikapnya saya terhadap tuntutan warga tempat yang ingin merayakan acara Maulud di masjid tempat sedangkan dalam hati nari saya tidak setuju dengan acara maulid tersebut terus kemudian yeah. sering ada uh, apa imam-imam masjid minta sumbangan kepada kita apakah kita termasuk ikut andil uh, dengan ibadah tersebut berdosa yeah. atau tidak kita kalau umpama kita menyumbang acara maulid itu yeah. terhadap masjid tersebut di rumah saya gitu demikian yeah. yeah. gitu aja ustadz yeah. muhammad selamat jangan waher ustadz afwan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan ustadz yeah. terima lagi kita sampaikan, kami sampaikan kepada kaum muslimin ya, coba kita perhatikan karena ibadah itu hukum asalnya al-aslu al fila ibadah al-man'u illa ma syuri'ah hukum asal ibadah itu terlarang kecuali yang disyariatkan kenapa demikian? karena kalau kita beribadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan Allah, maka kita telah membuat syariat sendiri dan Allah berfirman, amlahum syuraka syara'u min ad-din ma lam ya'dzum apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang membuat syariat lain yang diizinkan Allah Al Imam al Syafi'i mengatakan man istahsan taqashar'a barang siapa menganggap sesuatu oh, ini baik ya karena memberingati ini permasalahan itu ini baik ini kan bisa membuat orang nanti bisa sadar ya maka dia telah membuat syariat meram kata beliau Al Imam Syafi'i nah sekarang coba kita perhatikan apakah dengan seperti itu orang-orang cinta Rasul, coba kita lihat masjid masjid sepi, subuh hanya berapa baris. Tapi dengan ilmu, dengan diajarkan ilmu yang benar dan diajarkan kecintaan kepada Nabi yang benar, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni, yuhdikum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kalau kalian cinta kepada Allah ikuti aku, ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintaimu dan akan mengampunkan dosamu. Al-Hasan Al-Basri mengatakan Bahawa orang yang mengatakan cinta kepada Allah diuji dengan ayat ini Dan Al-Hafiz Muqassir juga mengatakan barang siapa Menyatakan cinta Rasul Tapi tidak sesuai dengan cara yang diajarkan Rasul Maka ketahuilah dia itu pendusta Al-Hafiz Muqassir yang magabnya syafi'i Nah sekarang pertanyaannya Apakah diajarkan seperti itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi ulang tahun tidak pernah. Ya, cuba kita buka sejarah. Nah, lantas bagaimana? Ya, dengan kalau ada seperti itu, ya, kalau memang ada seperti itu, kita tidak boleh kerjasama. Bertaqwalah, ada lebih berbaktiwa. Wara taa walahu ada istimewa tuan. Kerjasamalah kalian dalam masalah kebaikan dan kesakwaan dan jangan bekerjasama dalam masalah. Permusuhan dan perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, oleh karena itu, kalau ada yang tidak sumbangan, kita katakan bahwa kita jelaskan dengan baik. Karena masih banyak kaum muslim tidak paham, ya. Bahkan eh, disandarkan kepada dalil-dalil yang tidak ada kaitannya dengan itu. Seperti kenapa berpuasa hari Senin? Karena hari itu aku lahir dan hari itu aku diangkat di, di sebagai sebagai rasul, ya. Dan dia dijadikan sebagai dalil bahawa Nabi merayakan kelahirannya tidak jauh dari dari itu semua. Dan seandainya itu dirayakan tidak ya, seperti itu, berkumpul-kumpul, kumpul kemudian macam-macam perayaan tidak ada. Ya, laukkan, akhiran, lasatoku, nilai, seandainya baik pasti akan dilakukan oleh para sahabat. Dan sahabat tidak melakukannya, tabi ingin, Ya, tidak ada yang melakukannya. Dan itu pernah saya baca sejarah, itu muncul pada masa Al Fatimiyah. Al-Fatimiyah, ya Khilafah Al-Fatimiyah itu yaitu khilafah yang dikelir oleh orang-orang Syiah. Nah, itulah tolong kepada kaum muslimin semuanya jangan menganggap kalau kita mengatakan begini kemudian eh, datanglah eh, nambah seruan-seruan atau ucapan-ucapan yang seharusnya tidak perlu diucapkan eh, bahwa itu adalah Wahabi, bahwa ini begini. Jika kita perhatikan lakukanlah lakukan firasulillah uswatul hasana limangkana yarjulah waljumulakhir. Sungguh telah ada pada Nabi itu contoh yang baik dan Nabi tidak mencontohkan hal ini kepada kita. Ya, tolong buka tafsir ibnu katsir pada surat yang saya bacaan tadi. Ingin untuk fattabi'uni. Ya, ya'budkum wa yafrakum dulu bakum. Yaitu hal itu pada terdapat dalam uh, surat. Al-Imran ya, Ayat 31 Dan buka tafsirnya penjelasannya Bahawa Al-Habib mengatakan Kalau orang menyatakan cinta Rasul Tapi tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Maka dia pendusta Pertanyaannya Apakah Nabi mengajarkan itu Pertanyaannya Apakah para sahabat melakukan itu Pertanyaannya Apakah para tabi'in melakukannya Tolong buktikan, tolong tunjukkan Sejarah tidak jangan kita menipu sejarah. Ya, kalau memang tidak ada kita tinggalkan. Dan kalau ada orang yang mengajaknya kita tentunya mengatakan bahwa itu tidak ada dengan cara yang santun yang baik. Ya, karena masih banyak kaum muslimin yang salah paham ketika dikatakan bahwa acara mulut nabi itu tidak ada dengan tuduhan macam-macam. Ya, dan kita sabar dengan tuduhan seperti itu. Ya, karena dengan cara begitu memperbaiki kaum muslimin, bagaimana sholatnya, bagaimana cara berbisnisnya, bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana cara bertetangganya, nah inilah hal kita perhatikan. Ya. Maka, janganlah mengharapkan keberuntungan tapi tidak menggunakan jalannya. Inna Allah lami ja'al kifaa umati fiwa haram Allah alaih. Nabi mengatakan Allah tidak menjadikan obat bagi umatku dari apa yang diharamkan. Penyair mengatakan tarjun najaja Golam tasuk masa nikah, hendak sahvin nak cari tarjumah daljabas, lata jadi daljabas. Muka mengharapkan keberuntungan, tapi muka tidak berjalan di jalan jalannya. Sesungguhnya perahu tidak berjalan di atas daratan. Maka kalau diajak untuk nyumbang itu, tentunya ditolak dengan baik. Dan perhatikan dua sifat sikap yang sering saya sampaikan: mudoroh dan mudahhana. Mudoroh sikap lembut, tapi tidak mengorbankan agama. Sementara mudahhana. Sikap lembut, sikap lembut, tapi mengorbankan agama mana yang harus diambil adalah mudah roh, ya mudah roh, ya. Sementara mudah anah tinggalkan wajuh laut udinu faidinun. Mereka menginginkan Muhammad engkalongkom mudah anah, yaitu sikap lembut dengan mengorbankan agama, mereka pun juga akan mengorbankan. Makanya ketika Nabi diajak untuk menyembah Tuhan mereka setahun. Mereka pun juga mau nyembah Tuhan Nabi setahun. Maka turun ayat kuliah yuhal kafirun. La ma'a ta'abudu ta nila hasil al-ayah. Ya. Bahwa lakum jilukum ul-yadim agamamu, agamamu, dan agamamu ke agamaku. Lana'a'amaluna walakum a'amalukum. Perbuatanmu, perbuatanmu, perbuatanmu, perbuatan kami, perbuatan kami. Maka jangan kita ikut-ikutan. Karena apa? Karena nanti akan berlepas diri. Perhatikan Soal Bukur 166. Ittabar al-ladina ttubi'u, ina al-ladina ttabu'u, warawul azab. Wataqtu abhimul asbab. Walaulawina tabaun, lau anna lana karutan. Fanada barraamin hukamada barrauminna. Ketika berpasdil orang-orang yang diikuti dari orang-orang yang mengikuti, ketika melihat putusnya hubungan dan melihat agab, maka berkatalah orang yang ikut ikutan. Seandainya aku punya seandainya aku punya kesempatan berpasdil dari kalian, aku berpasdil dari kalian. Sebagaimana sekarang ini kalian berpasdil dari aku, dari kami. Nah inilah para jemaah ikhwan fiddin rahmani unahmallah pendengar raja dimanapun saudara berada maka lebihlah kita untuk mempertanyakan ya lebih kritis dalam masalah ibadah ini dari mana asalnya apakah itu ada tuntunannya atau tidak sebab man amila amalan lay sa'alai amruna wahu waradun barang siapa beramal tidak ada contoh dari kami maka tertolak demikian ahmar nah musad mungkin sebagai penutup pada pertemuan kita kali ini set silakan musad ya. Ya, jadi sebagai penutup adalah enggaklah al khawf dan al roja ini menjadi bingkai dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga al ma'habba sudah kita bahas. Karena ini semua akan menjadikan hati kita hidup. Terutama dalam pemahaman al roja tadi jangan sampai salah paham. Kalau salah paham memahami roja maka menjadi orang yang tertipu. Kalau berlebihan memahami apa memiliki sikap al khawf seperti tadi. Menginginkan kematian karena khawatir tidak terima amal-amal yang dilakukannya akan menjurumuskan orang kepada sifat putus asa. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah sesuai ilmu dan amal kita. Jangan sampai salah paham dalam memahami seperti tadi mengatakan bahawa Ya Allah saya beribadah kepadamu tidak mengharapkan surgamu dan tidak takut kepada neraka Semua adalah tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan dalil. Nabi saja sampai beliau berbicara berbersabda seperti itu, Allah juga berfirman agar kita ini dalam beribadah mengharapkan sorga Allah dan karena takut kepada neraka Allah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat sampai di sini. Wallahu a'lam bi'syawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.